بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله و لي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد نشكره الله سبحانه وتعالى kutukutana shatena kuendelea kukumbushana mambo muhimu ambayo yanahusiana na Uh, wa salamu sisi wa salamu kuyatengeza majumba yetu tungali na mihadhara za Sheikh Khalid Al-Dhafiri hafidhahu Allah ta'ala na leo باذن الله تعالى moja kwa moja tunaanza Baadhi ya hatua, baadhi ya mambo ambayo Muislamu anatarajiwa kuyafanya ili biidhnillah ta'ala aweze kujenga nyumba ya Kiislamu, nyumba ambayo yanayofanywa ndani yake yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. kabla kutaja jambo ambalo amelitaja Sheikh la kwanza ambalo ni umuhimu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba ya Muislamu, tutaja jambo ambalo labda litakuwa ni faida kwa wale ambao bado hawajaanza familia au ndio wanatarajia hivi karibuni kuingia katika kuingia katika kujenga nyumba ya Kiislamu au kuanzisha familia ndugu zangu mmoja katika mambo ambayo inamsaidia sana Muislamu kuweza kuitengeza nyumba yake na kuwa ni nyumba ya Kiislamu ni kumchagua mwenzake ambaye watashirikiana naye katika jambo hili muhimu. Nikimaanisha mwenzake ni kumaanisha ya kuwa mwanaume wa Kiislamu ajibidishe kuchagua mke wa Kiislamu. Mke wa Kiislamu ajibidishe kuchagua mwanaume wa Kiislamu. Yaani tunapotarajia kuoa au kuolewa Mambo ambayo ni ya kuzingatiwa zaidi tuyezingatie ni kuangalia dini na tabia ya huyu ambaye unatarajia kumuoa au kuolewa naye. Kwa sababu ikiwa wewe hautachagua mtu kuhu, kwa misingi ya kidini basi itakuwa ni vigumu wewe kuweza kusimamisha nyumba ambayo ni ya Kiislamu kwa sababu itakuwa maono yenu mawazo yenu fikra zenu mambo ambayo mnayachukulia kuwa ni muhimu yatakuwa yanatofautiana inaweza kuwa wewe kama mume wajitahidi waenda mbio kuweza kuhakikisha ya kuwa nyumba yako ni ya Kiislamu na Uislamu unasimamishwa ndani yake lakini mke wako hayupo tayari kushirikiana naye katika hilo itakuwa ni balaa itakuwa ni vigumu mno au mke mashaallah ni mke wa Kiislamu ni mke ambaye apenda Uislamu anatarajia kusimamisha Uislamu katika nyumba yake lakini naye pia anakuwa hajajaliwa kufanya chaguo la maana akamchagua mtu ambaye hayapo tayari kushikamana naye na kuandamwa na naya katika safari hii muhimu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo husn ikhtiyari azauja min ahami almuhammat fi islah albuyut. Muntu kufanya chaguo lake akajibidisha katika kuchagua mtu ambaye ni wadini kama yeye, mtu ambaye atamsaidia katika majukumu haya ni jambo ambalo kwamba ni muhimu mno. Kwa maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatukumbusha na kutuambia ya kuwa tunkahul tunka mwanamke kwa Mara nyingi mambo ya kuzingatiwa au mara nyingi watu wanazingatia mambo manne wanapooa. Jambo la kwanza wanaangalia mali ya mwanamke, ana mali kiasi gani au mwanaume. Anaangalia nasaba yake ni mtu wa familia gani, ni familia ya kutajika ya kuheshimika, anaangalia uzuri wake. Na kuna wale ambao wanaangalia dini yake. Hayo ndio mambo ambayo mara nyingi watu huzingatia wanapotaka kuoa. Kuna wale ambao wanaoa kwa ajili ya mali. Kuna wale ambao wanaoa kwa sababu mtoto yule ambao yanatarajia kumwoa au mke yule ambao wanatarajia kumwooa anatoka katika familia ya kutajika. Kuna wale ambao ni sura tu imemvutia na urembo na umbile la yule mwanamke ambaye anatarajia kumwoa. Na kuna wale ambao wanaoa kwa sababu ya dini ya yule ambayo wanatarajia kumuawa au tabia yake Wasia wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema fadhfar bidhati dhat Basi wewe fanya yuwafya uweze kuponyoka uweze kujaliwa na yule ambayo ni mwenye dini kwa sababu mali humalizika au hupungua uzuri nayo na hupungua lakini mtu anaposhikamana na dini yake, anapomjua Mola wake, basi siku zote atabakia kuwa ni mzuri, siku zote atabakia kuwa ni mwenye kukinaika na yale ambayo amepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika riziki. Kwa hivyo mazingatio yetu makuu siku zote iwe ni kuangalia tabia ya yule ambaye unatarajia kumwoa. Kuangalia tabia na dini ya yule ambaye unatarajia kuolewa naye. Isiwe ni mambo mengine ambayo ni ya kutushawishi. Usiangalie kuwa mtu ni famous, mtu ni kutajika, mtu ni mashuhuri na wewe pia unataka kuhusishwa au unataka kupata sehemu ya ile shuhura yake ukaamua kuolewa naye bila kuzingatia dini yake wala tabia yake itakuwa ni jambo ni janga ambalo wajiletea katika nyumba yako. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mataa wkhairu mataa ad al-mar'atu saliha. Dunia hii ina burudani ina starehe mbalimbali mbali, ina raha mbalimbali lakini asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika starehe za dunia ni muislamu mwanadamu kujaliwa mwanamke mwema kujaliwe mke mwema ambaye atamsaidia katika malengo yake katika hii dunia vile vile akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala هتحدث نيغينيه ambao ايمتوقيو نا الامام البيهقي ناقصححونه الشيخ الباني في صحيح الجامع asema mtume sallallahu alayhi wasallam la yatakhidh ahadukum qalban shakira mojaweno ajibidish ya kuwa na moyo ambao siku zote unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na lisana na awe na ulimi ambao siku zote unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala yani moyo wako siku zote unatambua neema za Allah Wanamshukuru Allah olimi wako siku zote iko rutban min dhikrillah umailowesha na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam jambo latatu wa, la wa zawjata tuineho ala amr alakhirah zelezele ajibidisha yeye kupata mke ambaye atakuwa anamsaidia yeye katika mambo yake ya akhirah anamsaidia yeye katika safari yake yakomridisha allah subhanahu wa ta'ala yakukutane na kwa mtume atuambia la yatakhidh ahadukum zawjata salihah tu'inahu ala amr al-akhirah muslimu anapooa angalia mke mwema ambaye atamsaidia katika safari yake ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaksekitishalo tunapoona watu wanaoa kwa malengo mbalimbali nasi kwa malengo ambayo ni yakuridhisha bali kuna ni wangapi miongoni mwa vijana wa Kiislamu ma'al shadid shديد hata kuoa leo wanakaa na wanawake ambao si waislamu na hawajaowana kisheria watu wamekutana wakazungumza wakahalifu Eh, amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wakakaribia zina waka kuwa wamependana wakawa wanaishi katika nyumba moja hali ya kuwa wao hawana ruhusa hiyo kutoka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wao si, si muke na mume ni wangapi leo ambao wanadai ya kuwa wanaoa ahdithu alkitab walao wanadai kuwa wao ahli kitab na huyo mtu ambaye wanamwoa na wanadai ni ahli kitab. hana sifa za ahli kitab ni mtu tu wamepatana labda kwenye mkahawa Wamepatana labda kwenye eh, chuo au amepatana sehemu fulani wakazungumza wakafanya machafu ikawa mtoto anatarajiwa kufika Ili sasa kuweza kuficha na kuyaziba na na na kuyazika ile aibu ambayo wanaona ya kuwa inawakabili wao wanadai ya kuwa sasa msjana asili muharaka haraka ama hata asisi Na waolewa kwa malengo au kwa Eh, madai ya kuwa yeye ni ahli kitab tumeogope Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu hasa huyu mtu ambaye si mslam na ni dharura ambayo imem, imemsukuma yeye kuingia katika Uislamu na akawa yeye anajiita mslam lakini hajui chochote katika Uislamu na wala hayupo tayari kusoma Uislamu atakusaidia vipi wewe kusimamisha nyumba ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala nakumbuka tukiwa katika shule sekondari hapa hapa a, katika mji wa Nairobi Ikawa tunasoma na vijana wengi tu ambao wana majina ya Kiislamu lakini si waislamu wanajua Uislamu lakini si waislamu unapojaribu kudadisi unakuta kijana anakuambia mama yangu alikuwa mslam lakini baba hakuwa mslam au waseme baba yangu ni mslam na mama yangu si mslam sa so, unatarajia Bona kuna baadhi unashangaa una bona kuna baadhi ya waislamu ambao wanachukua hatua kama hizi kisha watoto wao wanaishia ya kuwa si muislamu. Kwa sababu ndoa ya aina hii ambayo msingi yake asli yake mbegu ambayo ilipanda ndoa hii ni ya kumuasi Allah Subhanahu wa taala sana ndoa kama hii kudumu mtakaa pamoja baada ya miaka miakamwe miaka, miaka, miwili miaka mitatu watoto washapatikana munakosana mnavurugana mnawachana na unakuta kuwa watoto wamefuata mmoja katika wazazi ambao si waislamu na wanaishia kuwa wao hawako katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kule kuchagua mke mwema mke ambaye anajua dini yake mke ambaye atakusaidia wewe kusimamisha nyumba ya Uislamu ni jambo ambalo kwamba ni muhimu mno na kila alamu ambaye hajaoa haja bado anatarajia kulitilia maanani mno mno tu mtu kwa sababu ya kuoa angalia mbele angalia akhira yako angalia watoto wako huyu ndo atakuwa mama ya watoto wako huyu ndo atakuwa baba wa watoto wako ni lazima uwe makini na uchague mtu ambaye utakuwa wewe unajivunia unaposema huyu ndo baba ya watoto wangu huyu ndo mama ya watoto wangu Mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam Amesisitiza sana mslam aweze kuwa makini kwao mtu ambaye anampenda mtu ambaye atamzalia watoto na watoto hawa watakuwa ni fakhri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesho يوم القيامه asema rasul sallallahu alaihi wasallam tazawajul wadud alwalud fanni mukathir mukathir mukathiru al-anbiya يوم القيامه mtume asema o nini mwanamke ambaye Munayempenda na ambaye mnatarajia atawazalia watoto wengi kwa sababu Hawa watoto wasiwe tu ya kuzaliwa bali walelewe katika njia ya Uislamu walelewe katika njia ya sunna walelewe katika manhaji ya, ha, manhaji ya salafu salih ili wao nao waweze kuendeleza gurudumu la Uislamu mbele na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesho يوم qiyama. Awe anajivunia ya kuwa hindo umma wangu hawa ndio wafasi wangu ni wengi kuliko mwingine yoyote miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu kama vile mwanamke mwema ni sababu ya muislamu kupata saada katika hii dunia bali basi pia mke au mume muovu ni sababu ya mtu kupata matatizo na dhiki na shida mbalimbali katika huu ulimwengu ni wangapi leo ambao wanateseka wa ambao wana stress mbalimbali Hawana raha maishani kwa nini? kwa sababu manyumbani hawaskizwi manyumbani wa, wa, wa, wa zao hawasimamishi swala Hawafati maambisho ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni balaa kubwa sana katika maisha ya muislamu. lakini muislamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala haja kujalia mke mwema haja kujalia mume mwema na mke wako ni mslamu mume wako ni mslamu lakini hafati uslamu anavotarajiwa. Hafati maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yanavyotarajiwa usikate tamaa endelea kuzungumza naye endelea kumuamrisha swala endelea wewe kumuamrisha mema endelea kumfawadia klips ambazo ama sa sauti ambazo ni zanasaha za kumnasihi na kumtoa katika maovu ambayo kwamba anayafanya ana kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayegeuza nyoyo za wa wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye analeta islah yeye ndiye anayeleta tawfiq kwa akamtoa katika machafu anoyafanya na kumuingiza katika kumti Allah Subhanahu wa Ta'ala kumbuka qissa ya nabi Zakaria alayhi salam Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa aslih lanahu zawja na tukamtengezea nabi wake tukamsulhishia nabi Zakaria mke ibn Abbas radiyallahu ta'ala anha a radiyallahu anhu kanat عاقرا لا تلد فولدت الكون من امك امباي حزاي الله سبحانه وتعالى اكمجاليا اكفطت طت انا اسمع عطار رضي الله رحمه الله كان في لسانها طول فاصلحها الله الكون له مشاكل في علمي وكي الله سبحانه وتعالى بعد النبي زكريا كيمو الله سبحانه الله سبحانه وتعالى أكمسلحشية نكم لكم تنغليزيه kwa hivyo ikiwa mke wako ana matatizo fulani ana fulani hakusikizi anakunyimwa raha maishani hashirikiani nawe katika kuitengeza na kusimamisha nyumba ya Kiislamu endelea kumhusia endelea kumwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala khair na باذن الله ta'ala ataingia katika njia ya Allah vivyo hivyo ikiwa mume wako ana uvivu katika swala zake ana matatizo mbalimbali anadhiki hata hawi kama unavotarajiwa wewe awe hakuwa mustaqim katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala la'alla Allah Subhanahu wa Ta'ala ayusliha kwa hivyo ndugu zangu, kule sisi wenyewe kwanza kujitengeza, sisi wenyewe kujirekebisha, sisi wenyewe kuwa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mke akubali ya kuwa ni sheria ya Allah Ndiyo itamuongoza katika nyumba yake, mume naye akubali ya kuwa ni sheria ya Allah ya kufatwa katika nyumba yake. Na kabla ya kuoaana watu wakazingatia mambo haya inakuwa ni msingi muhimu ya kuweza kufanyia manyumba yetu islah na kusimamisha manyumba ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaskizwa anafatwa anaabudiwa kama anavotaka tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atutengezee wake zetu waume wetu awajalie ni waume wa Kiislamu wake wa Kiislamu watu wa wa ambao wako tayari kufuata sharia na mfumo wa maisha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa akhiru da'wana an alhamdulillahirabbil alamin wa jazakum Allahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi